Velkommen til B3 Podcasting. Du kan finde en række af B3's programmer på drtk-podcast. Kære Michael Meierheim. Ja. Det vi skal lytte til nu. Ja. Det er... Kan du fortælle, hvad det er? Ja. Det kan jeg godt sige, hvad det er. Det er højdepunkter fra de sorte spejdere. Søndag den... 17. september 2006. Ja. Det er lykkedes os med meget stor anstrengelse at samle... De 30 bedste minutter? Ja, ja, ja. Ja, ja, det, ja, det kommer ja. så for på, hvor lang tid vores intro varer. Men ellers ville det være ja. omkring 27 minutter af de bedste højdepunkter ja. fra Sorte Ja. Og det øh, kan man sige, at... Altså når man hører det, så vil man sige, okay, var det så det bedste? Ja, det var det bedste. Det var, at vi kunne fiske op af kurven. <laughs> Mikael, du var jo med i programmet, øh, ja. som man også skal høre om lidt. Ja. Okay. Og hvordan synes du, det var at være med i, i, i, i, i de Spejler? Jeg synes, det var... Jeg synes, det var godt. Mm. Jeg synes det var. Jeg, jeg forlod udsendelsen i bedre humør, end jeg kom ind. Ja, fordi som man vil kunne høre med et øjeblik på et af klippene, der, øh, du ankommer øh, til studiet omkring 10.30 ja. søndag formiddag. Voldsomt ophidset. Altså, og det er, ikke, det er ikke evni, det er ikke så det er ikke for sjov. Du var sur. I en tordensky og raceri ja. ankom jeg. Fordi som... jeg havde læst BT i dag. Ja. Og det klip skal vi høre om lidt. Så vi behøver sikkert at forklare det igen, Nej. faktisk. Men jeg vil bare sige, at jeg kan godt sige på vegne af Anders massen Madsen og jeg selv, af mig selv. Af mig selv. At vi er glade for, at du går herfra med godt humør. Ta det er jeg også. Og jeg synes, det var rigtig hyggeligt at være sammen med dig, Anders. Og også med Anders Lund op på Galateer. Ja. Ikke, at det var rart, at han var på Galatea. Jo, det er som øjnene, der ser på det. Det kan man måske godt sige ja. så på den måde. Ja. Vi håber, han ikke hører det her. Michael, vil du ikke trykke på knappen og starte øh, højdepunkterne i den her podcast, De Sorte Spejler-podcast fra søndag den 17. september? Trykker du ikke på knappen? Det gør jeg nu. Et sted... I Atlanterhavet sidder min gode ven, medvært og kollega, Anders Lund Madsen. Ja, hvis jeg må have lov at sige, så sidder jeg helt præcis nu på 38 grader, 41 minutter nordlig bredde, og 28 grader, 21 minutter vestlig længde, Så kan man selv gå ind og finde det på kortet. Det er cirka øh, midtvejs mellem... Øh, San Jorge og Pico i azorne øgruppen gruppen i Atlanterhavet. Og Anders, øh, årsagen til, at du sidder der, det er jo fordi, at du er jo på Galatea 3-ekspeditionen. Men Anders, prøv lige at høre. Øh, Anders, øh, nu siger jeg, Anders. Ja, så går der cirka 3 sekunder, kan du som lytter af programmet høre, før Anders svarer Det er fordi, der er en satellitforsinkelse øh, på vores signal til Galatea, som altså ligger... Ja, det er, hvor Anders lige forklaret, hvor den ligger. Og her hjem til Radiohuset i København. Og oh! det er det, der hedder en forsinkelse. Det er det, der hedder en satellitdelage, kan jeg forstå, på øh, teknikerhenning, som jeg selvfølgelig også er her i dag. Øh, Vores gode ven kollegaer og teknikere på programmet kan øh, fortælle os det. Så Anders, det vi gør nu, fordi i sidste uge, der kom vi til at tale lidt, lige voldsomt meget i munden på hinanden, og det skulle helst ikke ske i dag. Ja. Nej. <laughs> yes. Så Anders, det vi gør nu, det er, at jeg øh, læser nogle vidigheder op for dig, og så øh, på den måde øh, kan lytterne ligesom se, ja. hvor lang tid går der egentlig fra, øh, jeg siger noget, til du modtager mm. det. Så Anders, du må gerne grine, når du hører på, en, på, på følgende vidtighed. Er du klar? Jeg, jeg glæder mig allerede. Jeg glæder mig allerede. <hømmen> hvorfor har oceanerne gennemsigtigt låg i deres madkasser? Det ved jeg ikke. Hvorfor har oceanerne gennemsigtigt låg i deres madkasser? Så kan de se, om de er på vej hjem eller fra arbejde eller øh, okay nu skal vi måske læse det bedre op så kan de se om de er på vej til på vej eller så kan de se om de er på vej til eller hjem fra arbejde ja, nu har jeg altså grinet af den okay altså før, du... Men, så prøver vi den lige, øh, så prøver vi nyt prøver lige en ny, ikke? er du klar ja, ja jeg er født parat. hvorfor stiller oceanerne sig hen til vinduerne når det lyner Hvorfor stiller oceanerne sig hen til Lydder? Ved du, Det ved jeg ikke. De tror, de bliver fotograferet. Der kommer, et, der kommer en video mere her, Anders. Er du klar? Ja, jeg ved ikke, jeg kan holde tid. Prøv igen. Hvorfor har oceanerne gennemsigtige dæk på deres biler? Jeg vidste slet ikke, at oceanerne havde et gennemsigtigt dæk på deres biler. Hvorfor har de det? <laughs> Så kan de se, hvor meget luft de har tilbage. <laughs> <laughs> er du klar til den, til den sidste? Ah, det den, jeg lide. den sidste var faktisk god. Er du klar til den sidste jogging? Ja, ja, ja, ja. ja. Hvad dækker mest et hestedækken eller et hygiejnebind? Øj, det ved jeg ikke. Hvad dækker mest, en hæssedækken eller et hygiejnebind? Det gør hygiejnebindet, for det dækker en hel ridebane. Oj, de er gode. P3 ved siden af mig i studiet sidder nu en af mine store idoler, Michael Mejheim. Godmorgen. Godmorgen. Michael, øh, nu er jeg ved at blive svært ophidset, og det er måske, fordi du kommer ind og øh, har et højt et blodtryk øh, omkring de 250. Ja, det er kommer ind, øh, øh, Du er lige kommet ud af døren derhjemme, mm. øh, og vi har aftalt, at du skal være med i programmet. Du skal være øh, vært sammen med mig og Anders i dag. Mm. Og jeg købte også BT i morges, mm. øh, fordi jeg tænkte, at jeg, jeg skulle lave nogle spørgsmål til dig. Ja, og tænke, hvad fanden skal vi snakke om, ikke? Ja. Du står på morgen Danmark, der kommer en ny talkshow på onsdag osv. Ja. Men så redder BT os. Ja, fuldstændig. Fordi på forsiden af BT er i dag, der ja. står der Diego druk sikker sejr til SEB, det er noget med MGP i går. Ja. Øh, Antonius' glade grise smager bedre, det er en øh, annonce på Bilge. Ja. Og så er hovedhistorien. Meyerheim sagde stop, inden han blev syg. Slidt ned af morgen-tv, yeah. Michael Meierheim. Du stiller yeah. ikke træskoene, imens du er i programmet her. Nej, jeg gør ikke. Jeg lover det, og jeg er rasende over det her, fordi jeg har ikke sagt det, og jeg har ikke ønsket at give indtryk af, at jeg var syg, og jeg har ikke indtrykket, eller ønsket at give indtryk af, at jeg var slidt ned. Jeg har, det, jeg har sagt, det er, at jeg øh, var blevet lidt påvirket af den skæve døgnrytme, og øh, at jeg følte mig fuldstændig frisk igen, og jeg vil gerne signalere positiv øh, energi, <laughs> og så står der her, at jeg sagde stop inden, jeg, ja, Alle mennesker siger at de er syge, hvis ikke de er blevet syge, når de siger stop er, At det her bare stopper, inden uh, Anders er, er syg. Ja, begge inden Anders er syg. Ja. Ja, Anders, Anders, Anders, Anders, Lund, du må gerne sige noget, Anders Lund. Jeg vil bare sige, Anders Brændholt, kan du, kan du derfra, hvor du sidder og kigge på Michael Weaham og se, virker han syg? Nej. Han, øh, han virker usandsynlig frisk. Rasende, synes jeg, er mere Ja, men lige nu er han øh, svært ophidset, det kan vi godt sige. Øh, og den flinke mand fra Morgen TV, der har vækket danskerne i 10 år, er nu rasende. Ja. Michael, æ, BT, øh, du er jo du er nærmest du ligger på dødslejet nu, ifølge BT. Det gør du jo, du er på vej væk herfra. Okay, okay, nu strammer du så det, som BT i forvejen har strammet, det er også fint, altså sådan er det, og sådan foregår det i de danske medier, det er der ikke noget at gøre ved, det er der bare, bare forfærdeligt, Anders Lund, du som er journalist, vi er begge to journalister, du er uddannet inden for den her branche, du har arbejdet på Ekstrapladet, ja, du må ja, vide, hvad ja, jeg taler ja. om. Ja, ja, jamen jeg ved det. Og jeg vil også godt sige, Anders, hvis du ser uh, Michael hen under programmet begynder at falde ned af stolen <laughs> eller noget, så skal du sgu sige til, for det er altså en god historie. Du, og er kan godt ende med at give nogle penge for den, altså. Hmm, hmm. Det er rigtigt. Det. det er jo, det godt, var... at det kan virke kynisk, men det er altså fandme... Det er jo sådan, at det, det er gamet jo. Sådan er gamet jo. Ja. Altså men hvis man synes, så skal det sgu. Anders Lund, dengang du lavede uden der kark, ikke? Øh, der stoppede du også, inden du besøg der. Ja. det var der, det gjorde du ikke? Jo, der skete. Jeg lavede, jeg var ansat på Ekstrabladet og lavede ugen, der samtidig, og så var det, at på et tidspunkt synes jeg, det blev forbruget, for jeg fik aldrig læst godnat for mine børn, og så sagde jeg til ugen, der gakt, at det måtte jeg hellere være med, så jeg kunne læse noget godnat og så, så min egen avis interviewede mig så, mens jeg var ansat der, og så blev det også til, at jeg øh, øh, stopper Ja, det var så... Øh, ja. Fordi det hele er ved at ramle, vender ryggen til fjernsynet inden at det bliver for sent, inden sygdommen overvælder ham. Han er ved at dø. TV har ødelagt hans liv. Ja. Men øh, prøv det her. Øh, jeg, må jeg læse op fra BT? Det må jeg godt ikke Du skal måske selv næsten læse lidt op fra artiklen, som jo altså... Øh, kan du læse lidt op, Michael, fra for Anders? Ja, jeg skal du... jeg læse op henne? Den er jo så lang Jamen, jeg synes bare, du skal tage øh, fra... Fra. Jamen, læs dig lidt op derfra. Vi har jo masser af tid, vi sætter ind til klokken er 12. Okay. <laughs> læser du. Så... Jeg har til den fordel. Folk behøver ikke købe BT Nej, vi, læser... vi læser det hele op. Det måske være... Vi kan godt gå ud og... som opfordring og sige, at man skal ikke købe BT i dag. Man skal i hvert fald ikke. man skal i hvert fald ikke. Det vil jeg nu også sige. Det er måske... Nu, jeg vil sige, at man skal i hvert fald bare ikke tro på forsiden. Nej. Og man skal heller ikke tro på... Men, Overskriften. Äh, Michael, er det rigtigt, hvad der står her? Michael Karsten Meierheim, 57 år. Det er rigtigt nok, ikke? Jo, Carsten Michael Meierheim, strengt taget. Okay, nu skal F jeg alt frem. Fejl nummer, <laughs> fejl nummer et. Øh, du blev ansat i 1988, som til at på lykkehjulet. <laughs> <laughs> det er fejl i navnet. Det er korrekt. Øh, og jeg har også øh, tidligere, da du har været i, i, i gæst i program, jeg var vært på, øh, og jeg vil godt fortælle det igen, fordi det er måske ikke de samme lyttere, øh, der er kommet til siden da, at jeg havde min seksuelle debut første aften. Du sendte Lykkehjulet. Det er rigtigt, det kan jeg godt huske, du har fortalt. Ja. Nu er du siger det. Ja. Ja. det uh... Hun hedder Karina det... og har boet i Slavslund, Men det er måske senere... Uh, nej, nej det mere. synes jeg er vigtigt at få frem. Det synes jeg er meget godt, du lige kommer ind på det. Jeg var jo 25 uh, uh, i 1988. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke mindst, BT er også interesseret. <laughs> ja, Michael, uh, en videre i artiklen står der også. Michael Meierheim, om at være køkkenmaskinefreak, havde seks under Lykkehjulet. Det er har, meget god Oscar. Har du haft det? Nej, det havde du. Hmm. Ja, det har for... ligesået sagt Jamen det er faktisk okay. rigtigt har... okay. ja. Den første udsendelse, der er nogensinde er blevet sendt ja. I, i titlen her står der også at Jeg er rigtig god til at bage ja. Jeg starter på at bage rugbrød om efteråret mm. Og min kone har færdet mig en sådan kæmpe køkken Er det rigtigt? Ja. Jeg starter på at bage rugbrød om efteråret Og det bliver færdigt om forår det, det står der så ikke Nej, men det er det der sker ja, Det er det der sker. Jeg, jeg er faktisk god til at bage det, Der vil jeg sige, okay, det er sandt hmm. jeg, jeg er ret god til at bage ja. Michael, må jeg spørge nu, når BT har vredet din historie? Eller måske skal Anders spørge om det, jeg gerne vil spørge om. Vil du ikke gøre det, Anders? Hvad laver du til daglig? Er det det? det er ikke det spørgsmål. Michael, kan vi få den sande historie... Anders, nu spørger du Michael, så siger du. Kan vi få den sande historie hvorfor du stoppet på ja. Det var for... Nej, Anders kan stille et spørgsmål. Anders kan stille Michael. Kan vi få den sande historie om, hvorfor stoppede du på lykkehjulet? <laughs> på lykkehjulet? Ja. Jeg stoppede på det var Der havde jeg det sådan, jeg tænkte, at jeg stopper, inden jeg bliver syg. Og øh, så startede jeg et nyt program. <laughs> øh, og det var elevatoren. Og det var øh, og det var så heldigt, at det lavede jeg halvandet år. Der stoppede jeg også, inden jeg blev syg. Så begyndte jeg at lave talkshow, mig og med company. Ej, hvor du god. I flere år flere år Må uden... jeg spørge, blev du syg det er? Nej, det kan blive jeg faktisk ikke. Det, nej. Nej. Der, der stoppede jeg jo, ja, ja. inden jeg blev ja, ja, ja. Men var du tættere på at blive syg? Det ved man jo aldrig. Det ved man jo aldrig. Jeg er jo ikke blevet det endnu. Så øh, det er jo ikke til at sige. Mm -hmm. Michael, øh, i BT i dag, der kan man øh, sms-stemme eller male ind. Også, og spørgsmålet er, er morgen-tv blevet dårligere, efter at Michael Meierheim er stoppet som tv-vært? Nå, det har jeg slet ikke set. Det, står her. Ja, det, ja, det er verdens se. mest overflødige sms-afstemning, for det er jo hævet over enhver tvivl, at det program er og står og falder med Michael Meierheims magi. Nu er ikke for fedt for ja. nogen af noget, men, men det, som Cecilie og Michael de har, øh, det kan ikke genskabes i en eller anden form for, for kan man sige, uh, radio edit. Nej, det er, som det er, og sådan er det. Så det okay, så... være at stemme om det. Det er og, det er svaret til, øh, går man i kirke for at bede til Gud? Ja, hvad gør man ellers? Man går ikke hen for at spise kiks. Det er jo ikke på grund af forplejningen, vel? <laughs> Øh, øh, Michael, øh, du er her blandt andet fordi, at øh, det er i dag At du skal øh, læse op læsertips for hjemmet, vil Vi vil gerne bede dig om ja. Og så er det også fordi, at programmet her altså, er det første af sin art I, i hvert fald i De Sorte Spejderregi, som bliver podcastet Ja, ja. Det er jo fantastisk. Ja, det er det faktisk. Det er, ja. det er rigtig men, der, godt. Men, men, men, men der var du inde på før, der savnede du nogle reaktioner på det, eller hvad? Ja, og jeg synes ikke rigtig... Er... Hvad synes du om, at uh, programmet her bliver podcast? Jeg synes simpelthen, det er altid. Tak. Det er, jeg synes, det er så fantastisk. hvis ja. nogen på et eller andet tidspunkt vil fortælle mig, hvad det indebærer. Ja, men det kan vi måske vende tilbage til senere. Uh, Anders, om lidt... Skal vi lave en sms-afstemning, hvor man simpelthen kan sms'e ind og sige, om det er godt, at vi bliver podcast. Kan man lave sådan en sms-afstemning? Webjens kigger over på Jens, han nikker. Vi laver nu en sms-afstemning. Det synes jeg godt, vi kan lave. Og Den skal bare hedde, er de sorte spejder blevet dårligere, efter man er begyndt at kunne podcast. Eller efter det er blevet podcastet? Ja, det er faktisk rigtigt. Men så kunne vi jo ikke rigtig bruge afstemning, fordi er blev fra en postcard. Det er de der afstemning, det kan jeg sige. Inden for en halv time, inden for de næste 30 minutter, kan man gå ind på dr.dk- og deltage i afstemningen. Anders, har du noget, du vil sige, inden vi spiller musik? Jeg vil bare sige, at øh, jeg er glad for, at Michael ikke er syg. B3. B3. B3. B3. En af fordelene ved at sende direkte og ved at lave radio i forhold til TV, Michael, og det kan du måske... Øh, I radioen kan man sidde og være meget ophidset for det første, uden folk. Øh, vi er nok ikke i tvivl om, at du er en kenderasende i dag. Uh -huh. øh, men det er, at øh, bag kulisserne sker der mange ting. Det går stærkt. mediet er et meget, meget hurtigt medie. Helt vildt hurtigt. Fordi... Ja. Jens, du har jo, vores web, webjens her, vores gode ven, kollega og webmaster, har lavet en afstemning. Og Michael, kan du ikke nu fortælle, hvad det er, hvis man som lytter godt vil være med i afstemningen? Jo. Altså, vi skal sige, at... Øh, hvad er det, vi stemmer spørgsmålet om? Spørgsmålet er, og det vi stemmer om er, er spejderne, og det må jeg så sige, det er det her program, vi er i yes. nu, ja. det her helt vildt hurtige program, hvor alting sker, altså lige direkte, ja, jamen, det er det. as we speak, er spejderne blevet bedre, efter vi kan dig nu, du bliver syg. <laughs> <laughs> Prøv det hører. Der er 30 sekunders forsinkelse på alt, hvad du siger, så vi kan godt bare lige kotte dig ud, hvis det er det, vi har lyst til. Skal vi lige sige her, at Anders Lund befinder sig oppe på Galatea? Ja, og så kommer du ikke med på podcasten, Anders. Det kan du godt høre nu, ikke? Du skal ikke sige noget til ham. Det tager 30 sekunder, end at svare. Nej. Ah, jeg, nu, jeg, jeg nu tager det længere. Nej, det skal du ikke lige ked af. Det. det er der ingen grund til. Okay. Jeg prøver igen. Ja. Er spejderne blevet bedre, efter vi er kommet på podcast? Hvad skal man så gøre? Så skal man sms'e til nummer 1212. Mm -hmm. Eller taste 1212. Nu tager vi det helt. Ja. Der skal også folk på min aldersgruppe, der skal kunne være med i det her. <laughs> Og så skriver man, hvis man mener ja, så skriver man P3. Michael, må du Ja. Du taler meget. meget. Jeg raste i forvejen. Michael, du hører hele tiden. Michael, du taler meget højt. Taler højt. Ja, du går altså. Der det der for der, der. Jamen, ondskuelig ja, mand er jo syg. <laughs> mand er jo syg. Jamen, jeg, jeg kan man kan jo ikke gå ud fra at alle mennesker har en radio og høre der på, så jeg prøver Nå, at bare undskyld, at skrive alle undskyld, op samtidig. Jeg, jeg skriver op. Stå på mand er syg. Jeg, vil jeg, prøver, op, jeg prøver at beherske mig lidt. Hvis man mener ja til det spørgsmål, hvis man mener ja til det spørgsmål, så skriver man P3 mellemrum A. Og her der, der, er det sådan til lige meget om det store eller lille A. Hvis man mener P3 nej, ja. så skriver man P3 mellemrum B. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Og eftersom der er gået noget tid med det her, så er det måske på sin plads lige at nemme, hvad spørgsmål. Du får kronen, ikke? <laughs> det, det, det er min fattige kompensation for alt, hvad jeg har gennemgået. Er spiderne blevet bedre, efter vi kom på broadcast? Tag den en gang mere. Ja. Bare lige også afstemning, hvordan man skal... Og hvis man gerne vil være med i denne her afstemning, så taster man 12, /12 på sin sms Dimps der på telefonen. Og så skriver man P3-mellemrum A. Ej, sin telefon. Hvis man har en telefon, ja. P3-mellemrum A. Mellemrum. Hvis man mener ja. Må jeg sige, skal man skrive mellemrum, eller skal man lave et mellemrum? Det er meget godt, du siger det. er det være det. Et spørgsmål, faktisk? Skriver man det, det, mailroom, det, det, eller det, laver man et mellemrum? Skal vi lægge det ud på en afstemning? <laughs> Det, øhm, jeg, jeg, vil, jeg, vil sige, jeg vil sige nok sige. <laughs> er det jo sygt? <laughs> alt, alt, alt, alt, hvad vi beskæftiger os med i dag, det er sygt. Det er jo klart. Play with ser... Spil en plade. P3 på nettet. P3. Vi har jo som de eneste i Danmark bogen, de forbrudte ord, øh, øh, bogen øh, skrevet om Klemens og overskyet Clement direkte i et tv-program, som ikke er mere og heller aldrig kommer mere. Øh, men bogen, Anders, den har du taget med på vederen øh, af sikkerhedsmæssige årsager selvfølgelig, for at ikke nogen andre skulle kunne bryde ind, som vi gjorde, da vi fik fat i bogen øh, i bogen. Undskyld. Anders, kan du ikke begynde at læse op af, af det kapitel, ja. vi skal høre hele kapitlet i dag? Så læser du op, op til nyderne, og så er der nyder, og så vender vi tilbage. Øh, vi er jo midt i kapitel 1, hvor vi stadig er ved at få præsenteret klimet, og det står og starter således... Klement og kun Klement går på modden. råber en mand og vender sine pegefinger mod en cirkel på gulvet, hvor hvide bogstaver lyser Klement direkte. Klement tager en ekstra runde på modden før han sætter sig op til de andre. Manden siger, at han hedder Arne og er ny producer. Han elsker programmet, og han synes bare, det er så pissefedt. Så tager den nye redaktør Christian over. Jeg er lige så imponeret som Arne, siger han, og hiver lidt nervøs i sin blå rullekravetrøje. Altså, der har altså været udskiftning fra efterårets så der er flere nye på holdet. Klimen sætter sig bag skrivebådet i studiet. Han ruller frem og tilbage på sin kontorstol hektisk og hurtigt, og pludselig han. Mine damer og herrer, skærer hans stemme gennem lokalet. I aften skal I møde Søren Wendegård, Månes og og pladeaktuelle plade. Pato, filmmanden Månes Ruko, kæde ryger af sine prins cigaretter. Og Søren Wendegård piller nervøst ved sin jakke. Og Pato, der er musiker og i virkeligheden hedder Martin Siebenhauer, fortæller, at han har lovet sin manager, at han får stoppet Klemens talestrøm. Alle er optaget af sig selv, indtil Rukov forklarer, at Clement ligner sin far, som også lavede tv. Men Clement er mere briljant, vurderer Rukov. Lesbende. Sminkeligne afbryder diskret. Her er noget til dig, siger hun, og rækker en lille grøn apotekerpose til Rukov. Han ser taknemmelig på hende. Det viser sig, at posen rummer Måns Rukovs undermund, som han havde glemt derhjemme. Han har helt sig minde om at få den fragtere ind, for han bryder sig ikke om at gå på uden den bedre halvdel af munden. Så sminkeligende og reporter i dem har været i aktion arrangeret, at det halve gebis er blevet hentet på Rukovs OP. Anders Lund Men mens hele Danmark har ligget i sne, og ingen har kunnet få en taxa, har Måns Rukovs gebis haft en helt en taxa helt for sig selv. Ja. Anders, jeg vil sige, at øh, nu forstår man godt, hvorfor er bogen om Clemen blev stoppet. For jeg vidste da ikke, at Måns Rukov render rundt med Nej. en replika under mund. Det var jeg da ikke klar over. <laughs> Det er den en nyhed. Nej, det, han glemmer det, den, inden han siger i byen. Det gør han så også. Mm. Kan du se ham sidde der med 80 prins i munden og en hængende... Altså, manden øh. er jo syg. Det her er P3. Anders, er vi klar til at spille Tillis Bingo? Ja. Og vi har den første lytter igennem. Hallo? <laughs> Hallo? Tillis Bingo? Ja, det er fuldstændig korrekt. God formiddag. God formiddag. Hvem har vi igennem? I har han igen fra Åben Rå. Goddag, herrerne fra Åben Goddag. Du må komme lidt i forkøbet, for jeg vil spørge, hvor du kom fra. Må jeg så om, dig om noget andet. Ja. Hvad laver du til daglig, Hanne? Jeg lærer. Du lærer, Og hvor du øh, lærer, hende? Jeg lærer ude i Rødkrog Kommune. Okay. Rødkrog, det er i Sønderjylland, er det korrekt? Ja, det er korrekt. Så er det jo måske på en plads at sige moin. Moin. Øh, øh, Hanne, øh, kunne du tænke dig at snakke med Michael Meiham? Ja, det kunne jeg godt. Michael, ja, værsgo. Hvad skal jeg sige? Ja, hvad skal man sige? Du er jo talkshows vært. Det er korrekt. Og du har det jo ikke for godt. Du har også Nej, læst, BTK, du har læst BTK, ja Ja, det har jeg jo faktisk ja. Men jeg har ikke læst artiklen Nej. Hvad tænkte du så, da du så det? Det tænkte jeg, det var da ærgerligt Ja, det Men, tænkte jeg også Så var det jo godt, du kom i radioen, man kunne høre dig Ja, Ja, fordi jeg synes slet ikke, jeg virkede så slidt ned <laughs> det, det fik jeg ikke lige med Jeg synes ikke, jeg virkede så slidt ned Nej Nej. Men Nej. det er et godt program, I har Det er godt øh, Michael eller os? Ja, du kom med det det er højent, da det er let. det er måske snart på plads, vi ringer af. Men inden vi gør det, så skal de spørge. Jeg hører et lille barn græde i baggrunden. Nej, det er min kat. Jeg hører altså en kat græde i baggrunden. Hvad er for gammel? Prøv lige at være helt stille. Kan du få katten til at græde? Nej, jeg vil lige gå en anden sted, fordi man kan dårligt høre, at den græder. Nej, du må gerne gå ind til katten igen. Det være gøre programmet her også bedre. Prøv at gå ind til katten en gang. Okay, det skal jeg lige se. Er du stadig ved telefonen? Ja, ja. Nå, nå, mens du går. Michael, det er nye mobiltelefoner. Ah, det, det, det er ikke sikkert, er... Kan du fortælle, hvad det er, katten er ked af? Kan du høre den? Jeg kan godt høre den. Den, der er voldsomt ked af det. <laughs> hvad er du er den? mishandlet. Det er det? Ja, jeg er mishandlet, som man siger. Siger jeg er du, at han, han er griner? Der. Det passer ikke. Ja. Hanne, det Hanne, hvad, hvad... hvad underviser du i? Jeg underviser tak, i engelsk og specialundervisning og hjemkundskab, ja. blandt andet. Ja. Hvad da jeg i der gik i skole, ja. der lavede man altid fyldte krøderboller i huskæring. Ja. Er det stadig en af hoffræderne, man benytter sig af? Ja, det kunne det, det er det faktisk. Fordi når jeg fortæller mine venner også, nu Michael, du kigger lidt sær på mig. Nej, jeg sidder, fra, øh... sidder faktisk og beundrer dig for det, din måde til at, at, at, at, at, at tale om sådan noget, fordi du bringer sådan et emne på banen, fordi det kan være meget svært lige sådan at sidde og small talk med altså med begrænset antal oplysninger, som vi jo har om Hanne fra Åben mm. indtil nu, altså speciallærer og underviser i engelsk. Jeg kan huske en gang, han, hvad du høre en historie? Ja. Jeg kan huske en gang, jeg, da jeg lavede Lykkehjul, der skulle jeg også tale med deltagerne sådan inden vi startede, og så havde jeg en, øh, så havde jeg en, øh, en dame på besøg, som... Øh, så, hvor jeg så skulle sige, der havde vi så lavet mange optagelser den dag, jeg var lidt træt i hovedet, jeg var slidt ned, ligesom står i BT. Det var faktisk der, jeg blev slidt ned. Så stod der, så sagde hun, øh, så sagde, hvad laver du? Så sagde hun, ja, jeg er, øh, jeg kører taxa, jeg har to børn, og jeg kører taxa. Og så gik jeg fuldstændig sort, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige, så sagde nå, øh, kører du dem så meget rundt? For, for, og det er det, der godt kan ske nogle gange og det er det, Anders, der er Anders Brandhol så dygtig, fordi han ved straks, han kan bare begynde at snakke om fyldte et og sådan det okay. Ja. Det er altid et emne, man godt kan bringe på banen, hvis ikke lige man ved, hvad man skal tale om. Jamen det er så professionelt er han bare. Simpelt ja, det, det her program er så professionelt hele vejen igennem. Der vil jeg sige, nu, nu kan jeg jo godt sidde og rose det, fordi jeg er jo ikke en del af det normalt, vel. Jeg er jo bare gæst, jeg oplever en professionalisme. Nej, men du har været fast nytter i mange år, Michael, Og øh, ja. så du, du ved jo, du kender præmissen, Hane, ja. det var rigtig hyggeligt at have dig igennem. Æ, må man lige sige en sidste ting, ja, selvfølgelig. Det er bare det bedste program, og det er dejligt kl. 10 til 12 at høre jer. Ja. Tak, Hanne. Bedste radioprogram, mener jeg. Og det, mig, det er jo, at det er så stor singelse over den anden ja, men. Nej, øh... det gør jeg ikke så meget, synes jeg. Det Nej. gør jeg på en måde ikke så meget. Ah okay. Han kommer, du... øh, han kommer snart hjem igen øh, med mindre helge sandt Sander får øh, krabberne hjem i morgen. Hanne, du har vundet. Ja. Og Jens, kan du fortælle, hvad det er, Hanne, hun har vundet? Øh, ja. P3. Michael, øh, på det her tidspunkt i programmet, der læser vi altid op øh, øh, af hjemmet. Ja, det, så er det er til at gøre det. tips som læserne har sendt ind til hjemmet. Jeg skal sige, at vi har øret i hjemmet der først udkommer i morgen, har vi altså endnu en søndag fået finger i oh, et døgn før det udkommer. Åh, oh, oh. oh, Ja, det, det det? er vildt. Ja, det er sindssygt, ikke? <laughs> vildt. Men det vilde er at hvis altså jeg læser tips fra hjemmet skal jeg lige forklare, det er jo at hvis der er nogen der har en god idé til hvordan man fryser dild ned, så sender de det ind der. Og øh, hvis ens øh, råd bliver bragt i hjemmet så kan man enten, får man enten 100 kroner, eller en rød mulepose. Og hvis du kigger ned, så kan du se muleposen øverst op i, på, på, på siden. Ja. Og en mulepose, den kender man jo ved, at øh, den er lavet i noget tyk ladestof. Der kan stå en sixpack ned i, så kan man lige svære et ekstra blad ned imellem ølne, og så klirer de ikke. Den er lavet i det her bommelstof. Og den kan kendes ved, der står om øh, afdeling 13, SID-afdeling 13, byg for eksempel på den. Okay. Øh, og hvis det er et folkeskoler, der, der har haft den, så i hjørnet kan man se, at der er en blækpind, der lige er kørt ud, og så er den blå nede Det er en mulig pose. Ja. Og står der hjemmet på? Ja, det er korrekt. Og normalt, der er det jo øh, Anders Lund Madsen, der læser op. Ja. Men i dag, Michael, fordi vi ikke har forbindelse til Anders lige ja. nu... Så, så må jeg påtage mig den Det er rigtigt. Ja. Øh, vi skal have tre til fire tip. Okay. Øh, og vil du ikke være venlig at læse tip nummer et når vi rengør vores blender, fylder vi den straks efter brug med en skål lunken vand og sulfo, og så kommer det, og blender vandet. Vandet rengør blenderen selv i de små sprækker. Tilbage er der kun at tørre efter med et viskestykke. Det er en i kast. og læg mærke til her, hvad det er, han gør. Mm. Eller, jeg ved ikke, om det er han. Det kan også være en hund. Vedkommende omdanner simpelthen der sin blender til en lille vaskemaskine. Lige i det sekund kommer sulfuri starter blander det er jo det der er tricket hmm. starter blanderen ah. Blenderen fungerer som en vaskemaskine ah. mm. vi har Jeg altså... tror ikke jeg, jeg, jeg tror ikke Anders Lund er forsvundet alligevel. Har jeg jeg synes jeg er altså skrindt han er noget fra ja. tidligere. Bror. Vores, det, det, jeg synes det, Jamen, det jeg, jeg, jeg tror det gjorde indtryk på ham. Ja, det... ja. Kan vi uh, få tip? Nummer ja det kan vi to. godt det kan vi godt når jeg skal bruge rævet citronskal i bagværk og andre retter, vil jeg jo helst bruge de usprøjtede økologiske. Men de er ikke altid lige til at få fat på. Nu har jeg bestilt en større portion i min lokale brus. Og så river jeg dem og afpresser saften. Skallen kommer jeg i små lynposer, lige så saften og så i fryseren. Så lige ved hånden, der skal bruges. Og... Når ja... Her har vi at gøre med en meget, meget IS ES-forslagelse, som simpelthen tænker, de er ikke til at få fat i. Når de er til at få fat i, bestiller jeg en større portion. Jamen, det er godt fundet på. River dem og fryser dem ned. Tip nummer tre. Hver, hver dag drikker jeg... Det ved jeg ikke, om vi skal ind på her i radioen, men, men nu gør vi det. <laughs> hver dag drikker jeg tre glas vand med lidt frisk presset... Undskyld, frisk revet ingefær og et par skiver citron. Det hjælper øjeblikkeligt på min ellers træge mave. <laughs> Som KN i Toksvær derefter nok ikke høre programmet nu, fordi vedkommende nok befinder sig i Toksvær på badeværelset. Så er der en her til Anders. I stedet for at købe de dyre produkter til at fjerne vandfast mascara med, bruger jeg almindelig olie, rapsolie. Når der sidder lidt af mascaraen lige til at fjerne, Anders... Så vi få tip nummer 85? <laughs> ja, det kan du godt. Skal vi tage en kort en? Ja, men jeg ved, at der er en rigtig god... Altså, det er ikke fordi, de andre ikke var gode, men der ligger en rigtig god en her så det må der gøre. Altså ikke, at de andre var dårlige overhovedet. Pust i en med tandpasta, så bliver de rigtig flotte igen. Uh, en mere. Okay. Vi, vi bliver i, i tandpadsafdelingen. Hvis furene mellem badeværelsefliserne er blevet jordslået, kan de nemt blive hvide og rene og fine igen. Med en aflagt tandbørste dyppes, dyppet i klorinskruppes furene rene og blege igen. Skyld efter mig, det, det var ikke helt godt nok. Vel? Ej, det den... Jeg kan se på det, du er ikke helt glad. Nej. Det er jeg ked af. Giv os en rigtig god en som det sidste. Hvis du som jeg fra Invasioner og ikke har nogen af de gængse midler til rådighed, så find ud af, hvor de kommer ind. <laughs> og og strøg formalet kaffe hen over stedet. Okay, Anders Lund, du, du er en sprogekspert. Hedder det formalet eller formalet kaffe? Formalet. formalet. Helt klart formalet. Og det skal være formalet mm. kaffe? Ja, ellers er det Nej. så jeg sådan... Ja, jeg ved ikke, hvad. Men der står ikke i hvilken finhedsgrad. Altså om ja, det er til, til stempelkan eller bare til Erbindelig, eller til espresso, det ved Jeg ikke. Ja. Man går aldrig galt i den. men Må jeg sige uh, mange tak for det, ja, Jeg kan godt høre, det faldt lidt. Du var lidt ked af det, jeg skuffede dig lidt. Jamen, det faldt lidt sådan. Jamen, ja, jeg startede sku... med de bedste, det var egentlig ja, forkert. Vi ja. skulle nok have holdt os til ja. det med de rævede, ja, det kunne jeg, jeg godt lide. Ja. Jeg kan godt lide, når du siger rævede. Ja, ræved. Prøv at høre, uh, Anders, du, uh, der er ikke nær så meget forsinkelse på linjen nu, men der er mere uh, larm i baggrunden. Hvor er du henne præcis nu? Jamen, jeg er det samme sted. Uh, vi er bare gået til Skype. Æh, fordi at øh, det satellit øh, er i øjeblikket TV2s ejendom, øh, fordi at, øh, de er ved at afprøve øh, med skibschefen øh, her ombord. Æh, så, så, så, så vi kører skype, det betyder at kvaliteten er lavere, hurtigheden er højere. Det, det er, er højere? Nej, det er meget, meget bedre, Anders. Det lyder, som om, du er, du, det lyder som om, du har brugt det der trick med Ingefær at gå ud på badevands direkte og sende derfra. Her kommer jeg, Mikkelsen i lokalet. Nej, det var en hallucination. Det var ikke der lige Jartres Mikkelsen stationen er på 3. Michael, øh, der er to en minut tilbage på programmet. Ja. Jeg vil sige øh, Anders, Anders, ja, ja, jeg vil sige mange tak fordi du kom. Det var så, med, så Og det. kan du så uh, lige til sidst fortælle lidt om hvad handler dit program om, der starter på, før start <laughs> du mener grund til at blive inviteret ja. ind her i dag. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jeg skal lave et talkshow, og det starter på onsdag, og jeg glæder mig vanvittigt meget. Jeg er, øh, er fuld af energi, og jeg føler mig overhovedet ikke slidt ned. Øhm, og det bliver et talkshow, hvor der er plads til det mundre, og der er plads til det alvorlige, og der er plads til masser af gode gæster, som Gita Nørby, Stig Tøftinger, og Præm som er med det første program, og Trin Dyrholm, Uffe Ellemann, og Claus Grigsbjerg, Benny Anders, Ulf Pilgård Sandbryg, hvem der ellers kommer. Øhm, det bliver et talkshow på den der måde, som jeg godt kan lide det, øh, og som også passer til TV2 Charlie, som... Hopper jeg der i hvert fald, som øh, har øh, det motto der hedder god kærlighed og underholdning, og det det glæder jeg mig meget til. P3 på nettet. D-rpum.dk skråstrege P3.